Tak dneska skončíme výklad stupňů nebo základů, které musíme pochopit, aby jsme se dostali do stavu samády v praxi žáku. Praxe samády striktně řečeno podle Abydharmi znamená praxe eh, osmi druhů hm? diány, čtyři diány v foremné objekty a čtyři diány v neforemné objekty. To je obsah vlastně eh, šamaty. Jestliže tento obsah mi ho plně se ho zmocníme, no tak pak se můžeme naučit i nadpřirozené schopnosti a různé věci, které pro hlubší pochopení buddhismu jsou tež obzvláště důležité. Podle tradice Buddha sám realizoval to, co realizoval, na základě nadpřirozených sil. Sily konkrétně síly vidění minulých životů a síly vidění, jak my bytosti na základě karmických formací my se zrozujeme a po umíráme tam, kam nás mysl ponese. Hm? No a která mysl nás ponese? Ta mysl, která eh, akumuluje samskády akumuluje formace vůle. To je důležité, aby jsme pochopili vlastně, o co nám v meditaci ne pokud je to buddhistická meditace. No a teď, aby jsme v meditaci opravdu udělali průlom, musíme se naučit, jak Pokládat mysl na objekt. To je celá věda. No a to je též důležitý obsah jogy vlastně to nejdůležitější obsah jogy. A v severní tradici, která v mnohých aspektech úzce navazuje na tradici jogi a dokonce i. Jí v mnohem zdokonaluje. Dnes i dnes hlavním nositelem té tradice yogi vlastně jsou tibetští jogini, kteří si tuto tradici zachovali díky své izolaci. No a v severní tradici, jak už jsem se zmínil, mistrovství samády neznamená nutně praxidján, ale znamená nutně správné položení mysle na objekty. O to se jedná samozřejmě diány jsou k tomu též dobrou pomůckou, ale z tohoto hlediska nejsou nezbytností. Proto většinou v tibetských klášterech se některých učí, některých neučí, většinou se neučí. Protože jejich šamata je založená právě na těchto devíti stupních, které jsou předpokladem vlastně k hlubší praxi techniky, kterou používáme, ať už je to Dzogčeň, ať už je to Mahamudra, ať už je to jiná tantrická metoda. No a jak už jsem se zmínil, tyto metody jsou založené vlastně na jogačarovém pochopení. Jestli přijmeme existenci álaji nebo nepřijmeme existenci álaji, to už vůbec není tak důležité, ale je to nejúčinnější prostředek poznání nedualistického základu myšlení. Protože, aby se něco Stalo, musí se to zjevit v mysli a zjeví se to v mysli jakožto obrazy. No a jak už jsem se zmínil, podle tohoto systému, jestliže zůstáváme u stejného obrazu, no tak se jedná o šamatu, jestliže vědomně měníme obraz, anebo pouze pozorujeme tu změnu obrazu bez Jakéhokoliv eh, rozdělování, hm? no, tak eh, se odpojíme od mysli. Hm? No a to odpojení eh, od mysli je eh, důležitá část nedualistického přístupu k meditaci, ať už je to zen, ať už je to jsou tibetské metody. My se odpojíme od mysli no a pomůcka k tomu je té, že my si ty obrazy tvoříme s vědomím, že to jsou obrazy a obrazy jsou pomůcky k tomu, aby jsme mysl pochopili jako tvořitel obrazu. No a teď aby jsme se naučili hm? pochopit, musíme se naučit hm? pokládat mysl na obrazy s uvědoměním, s pochopením, hm? s moudrostí. Hm? Že to jsou obrazy mysli, ať už to jsou jakékoliv objekty, nakonec jsou to obrazy mysli, s kterým pak mysl pracuje, a které mysl třídí hm, podle tradice. No a aby jsme to byli schopni pochopit, musíme tedy projít těmto výcvikem hm, pokládání, správné pokládání mysli na objekt. No a ten proces jsme vysvětlili. Hm, Nejprve položíme mysl na objekt s poznáním, že se jedná o mentální objekt. Aby jsme toto poznání získali, musíme už mít jistou koncentraci. Jinak, jak mnozí dělají, pak počítají, že označování si objektu je. je, je Šamata, to není šamata, šamata je, když zůstáváme u stejného objektu a zůstáváme u stejného objektu pomocí vdělosti a uvědomění. Ta vdělost a uvědomění nepřijde hned, my na ní musíme pracovat. A pracujeme na ní tak, že odstraňujeme překážky. A jak už jsem se zmínil, ty překážky v severní tradici, se, oni se dají dát schrnout jakožto klesání a anebo udaja, což je vlastně. Stoupání mysli. Stoupání mysli je rozrušenost, neklid a klesání mysli je letargie. Všechny překážky v meditaci jsou vlastně dají se schrnout do těchto dvou hm, tendencí. Hm? No a proto je důležité pochopit, že i. Hledání smyslových objektů za účelem jejich chycení, užívání je též vlastně stav rozrušení. Nelibost je též stav rozrušení. A ve své podstatě, co se týče tradice jogy, jakýkoliv stav rozrušení je stav nevědomosti. Proto eh, tradice Patanjaliho, klasický jogi definuje jako eh, jakožto eh, zastavení, aktivit, vědomí. To neznamená, že joginn eh, nemyslí, ale joginn se eh, neidentifikuje s myšlením, protože našel něco, co je nadmyšlení. Ten princip je stejný. A to je yoga. A našel něco, co je nadmyšlení, protože se naučil správně pokládat hm, první správně pokládat mysl na objekty. Hm. Ať už si je vytřídil jakkoliv, je to podobný proces. No a naučil se to s sílou, jak už jsem řekl, sílou bdělosti a sílou uvědomělosti. Ta síla bdělosti a síla uvědomělosti přizpůsobuje to, že mysl si může usednout na objekt a nehýbat se. Tato schopnost této schopnosti se říká utišení. Jestliže ve stavu utišení jsme ve stavu utišení, my pak můžeme pochopit iluzornost rozlišujícího myšlení tedy ne rozlišujícího myšlení jako takového, ale myšlení, které se lepí na rozlišení. A lepí se na rozlišení v nedualistickém přístupu, v Mahajanovém přístupu. to myšlení nebo vědomí, které se lepí na objekty, tomu se říká alaya. Alaya doslova znamená, Příbytek. To, to není nic mahajanistického, to, to najdeme v Damapadu a tak dále. Co je Arahat? Co je Buddha? Ten, jehož vědomí nemá příbytek, Anoka se tomu říká. Oka je dům, Anoka nemá příbytek, nemá dům. V tomhle světě nemá kde bydlet proč v tomhle světě nemá kde byt? Protože jeho mysl spočívá tam, kam se nedá dosáhnout. Hm? No proto, jak Dama pada vysvětluje, je eh, eh, jako eh, pták, Hm? a jeho křídla jsou, je jeho poznání, hm? tak se usídlí v prostoru <laughs> moudrosti, hm? No a z hlediska nedualistického právě mysl je Není nic jiného než prostor, ve kterém se objevují ty faktory mysli, který pak mysl řídí, aby jednala tak, jak jedná. To všecko vysvětluje buddhistická filozofie, aby darma můžeme to vysvětlit jinými modely, ale jedná se o stejnou věc. Mysl jedna podle uh -huh. jejího obsahu, ale sama žádný pevný obsah nemá. Její obsah to jsou ty mentální faktory. Počínaje počitkem, vnímáním, pozorností, rozdělováním. No, Ať už máme dualistické pochopení, jako že ty objekty skutečně existují, na které myslíme, anebo vychází z mysli samotné, ať máme jakou, jakýkoliv přístup, důležité je se naučit tomu umění pokládat mysl na objekt. Hm? pak ty teorie samozřejmě pomáhají a jestliže máme jinou teorii, no tak pak tež naše zkušenost reality bude jiná. Protože teorie nadsazuje na realitu. No pak, když to vysvětlíme, vysvětlíme to podle té teorie, kterou známe. To je právě yogačán. Dharma z hlediska yogačáry, jak už jsem se zmínil, neznamená nic jiného než slova, který tvorí koncepty, věty, hlásky, podle kterých my pak hradíme věci. My to děláme elaborální eh, eh, slovy, které mají eh, jako jinou kvalitu, ale stejně ta pávy a všechny ostatní bytosti to dělají tež, komunikují. Hm? A na základě té komunikace vytvářejí mysli. No a teď, jestliže máme jak už jsem se zmínil, jestliže máme pozornost, dělost, dělou pozornost, jestliže máme uvědomění, no tak my k té aplikaci, v tom položení mysli na objekt, my pak můžeme používat rovnoměrné úsilí. Tam jsme skončili. Tento stav se říká stav perfektního utišení. Viewpašamati, no a ten stav perfektního utišení je založen na konceptu, který se těžko dá přeložit. To je to důležitý koncept jogi, který přejímá i tereváda a bůčita. je kognitivní proces. Ať už mentální kognitivní proces nebo proces pěti smysly, tomu se říká Abu džita. V Joze se tomu říká Abhoga. Hm? Jestliže čtete komentáře k Yoga Sutra, hm? Abhoga je důležitý koncept. A to je též klíčový koncept pochopení yoga čáry. Abhoga. Z sanskritského kořene buč znamená vlastně ohnout. A ohnout znamená též užívat. Boha znamená požitek, užívání. My užíváme nebo používáme předmět podle toho, jak my ohneme mysl vůči tomu předmětu. tak perfektní jazyk vymysleli starý jogíni v Indii. Hm? Mysl se musí ohnout, aby šla k objektu. Když my se neohneme, no tak ona k objektu nepůjde. A čím začíná proces ohnutí mysle k objektu? No právě pozorností. Hm? No a ta pozornost v budismu rozlišujeme dva druhy pozornosti. Pozornost, která je založena na skutečném stavu věcí. Pro budisty je to přechodnost všech jevů, strast přechodnosti a nejástvý toho, co je přechodné. Hm? To je buddhistický přístup. To neznamená, že ten přístup je jediný přístup, ale je to efektivní přístup. Protože účelem nakonec je odpojení se od světa. A svět není nic jiného než stav nestálosti. To je stejně, stejný vioze, stejný vyvedantě, to je náma roupa. Tělo a mysl vázaná na tělo. To je náš svět. Musíme poznat svět, aby jsme poznali Cestu, která vede nad strast světa. Strast světa je strast ega. No a aby jsme mysl správně použili, my musíme ohýbat mysl ve smyslu Jonisou, Manasikána, což znamená, podle skutečného stavu věcí, jestliže ohýbáme mysl podle naší fantazie, no tak z toho vznikne galimatiáš. No a když je galimatiáš, no tak v tom plaveme. A když v tom plaveme a nemeditujeme, no tak nic jiného neznáme. Teď my meditujeme, no tak poznáme, že v tom plaveme. Když poznáme, že v tom plaveme, naučíme se plavat, <laughs> když ale nepoznáme, že v tom pláveme, no tak se plavat nenaučíme, no smůla. No a pak, když přijde čas, kdy tato věda bude zapotřebí, no tak jsme vedli, jak tajenle. Hmm? Čili... Správná meditace je ohýbání mysli vůči objektu podle skutečného stavu hm? věcí tak, jak jsou. Tento skutečný stav věcí tak, jak jsou, tomu se říká vastu, hm? základ. No, my ho můžeme vysvětlit jiným způsobem, ale princip je podobný v Joze. Hm? A základ tohoto principu je samozřejmě duchovní přístup ke naší zkušenosti. Opak materialismu. Materialismus se prakticky do indické filozofie nedostá. Nezná materialismu. Ty čáraka, ty nikdy neměly žádný vliv. Všechno, i medicína, i vědy, je založena na duchovním principu. Proto obsah osvobození v indické filozofii je samády. Samády, správné položení mysli na, na objekt. Jaký objekt? No samozřejmě to musí být duševní objekt. No a tak tedy v stupni Vypašamaty hm? perfektně utišuje, on meditující, jako když se učíme řídit, já když budu řídit, tak budu vyplašený jak zajíc, který běhá před liškou. Jo? Protože neumím řídit. Jednou jsem byl za volantem, když jsem byl malý, to jsem ukradl auto. A málem jsem špatně skončil, chtěl jsem tuhle zkusit. A málem to špatně dopadlo. Ukradl jsem auto ale svým rodičům, tak to nebylo tak možné Na každý pát. Když začínáme, no tak to je chaos, jak zajít, co běhá před liškou, jestli jste viděli. No, a, no ale postupem času se to stane přirozený. No a tak už dobrý řidič, jako tady kolega to, to ten už může při řízení dělat úplně něco jiného. No a dneska automatizace, já jsem jel autem, kde ten řidič ani nedrží volant tak to je nějak už diktovaný nahoře. <laughs> a může si dokonce nějakou chvíli číst noviny a tak dále, to existuje. Hm? No a, ale když je člověk zkušený řidič, no tak nepotřebuje... Žádné napětí, on už s tím volantem prostě jenom do toho ťukne a už, už se to hejbe, jak, jak je třeba. Hmm? No a je to s meditací hmm? a ten volant to je právě pozornost. Hmm? Buď máme pozornost, která je, má opodstatnění v realitě, nebo máme pozornost, která je prostě naše fantazie. A to je třeba poznat. No a yoga právě je velice praktická. To je poznání, že ty, ty veškeré objekty, co máme, jsou vlastně obrazy mysli. Mysl sama vytváří tu dualitu, nikdo jiný. Jakmile se mysl lepí, no tak máme dojem, že je skutečný pozorovatel, který stojí a který patří nějakému já. Ego, no a že to, co pozoruje, je též skutečné. A to taky nějak stojí. Jak to stojí, to přesně nevíme, ale věříme, že se na to musíme lepit. No a ten instinkt přichází spontánně. No a teď, když mysl má rovnoměrné úsilí, no tak si toho můžeme být vědomí, hm? protože hned můžeme vidět, jak se, když se něco děje, že se to vyjeví z mysli. Hm? No a pak se můžeme jednobodově koncentrovat na ten objekt mysli. Svědomím, že on je, není nic jiného, než mysl samotná. Hm? No a to je důležitá pomůcka k praxi jednobodovosti mysli. Hm? No a když tato praxe má kontinuitu, stane se zvykem, no tak to samády přichází přirozeně. Někdo už to má dalí to je ale výjimka, no většina z nás se musí snažit dlouhou, dlouhou dobu, aby tyhle ty věci viděla jasně. No a tak můžeme schrnout naše informace, aby jsme podle systému meditace v severním buddhismu, tak jak se učí v Tibetu, v Číně, aby jsme se dostali do přirozeného stavu samády, potřebujeme mít šest různých sil bala. Hmm? Hmm? Za prvé, musíme mít sílu poznání nebo moudrosti, z, která pochází ze slov, z teorie, ze slyšení. Hmm? Když nám někdo nerekne, že existuje pět agregátů závislé vznikání a tak dále, nebo že existuje princip poruša nebo atma a tak dále, tak my, my to nemůžeme si to představit. nebo když nám nikdo nevysvětlí ty guny a tak dále, tak my, my to nemůžeme pochopit. Protože to, jsou, to je pochopení z řeku, to není pochopení tady, tady, tady lesních dělníků, ty to nepotřebují. tak musíme slyšet o jiným pochopení, které je duševní pochopení. No a pak ne, o tom musíme, musíme toto pochopení si uložit v hlavě, uvážit to, no, pochopit jeho významu. Hm? Čili to je moudrost z uvažování. Hm? To slovo Vitárka pochází ze stejného kořene úha, jako český uvažování. Hm? Uvážit si věci. Jak si uvážíme věci? Tím, že vedeme k ním mysl a vážíme je v mysli. Hm? To je uvažování. To je moudrost z uvažování. My je vážíme v mysli. Hm? Když je vážíme v mysli, tak my pochopíme jejich význam. Když pochopíme jejich význam, no, tak ta meditace bude jiná. No a Ta meditace ale bude jiná, když pochopíme, jak je důležitá síla k dělosti. Tak po síle správného uvažování my potřebujeme sílu bdělosti. Síla bdělosti se vysvětluje v tibetské tradici jako, že nezapomínáme ty instrukce, které potřebujeme k tomu, aby jsme dostali mysl do rovnováhy. To je síla bdělosti. No a když máme sílu dělosti, no tak my můžeme získat sílu uvědomění. Uvědomění sampražana je schopnost dávat věci dohromady na základě moudrosti. To je uvědomění. Když, aby jsme mysleli, musíme dávat věci dohromady. No a my je dáváme dohromady buď na základě uvědomění, a nebo na základě iluzí. No, aby jsme dali věci dohromady na základě uvědomění, my potřebujeme sílu koncentrace, sílu dělosti a sílu správného úsilí. Ve Visudimaga je krásný příběh. Visudimaga má plno krásných příběhů, který mi ilustruje neskutečně hluboké principy. A vysvětluje to takto. Tři kamarádi jdou na festival oslavovat, a to festival to neříká jaký, ale řekněme, že je to festival Sára svatý, bohyně moudrosti. To se nám tady hodí. Tak to k tomu přidáme. Proč ne? No, tak jdou oslavovat bohyni moudrosti Sára svatý. Což je první... Nejdůležitější mantra Ved je právě věnovana bohyně Sara hmm? om On svaha. Tat savitu barmejam. Bardeva s jadrým mari diujona. Barčovoda jad. v vždycky se začíná touto mantra. Hmm? To je oslava bohyně moudrosti. Ta jezdí na čem, na pálu, mm. <laughs> hm? a má vína, citáru v ruce. Hm? No, a je. Prezentovaná jako krásná žena, protože to nejkrásnější, co na světě je, to je právě ta moudrost. A proto je nevěsta Brahmy samotného. Hm? No a do oslavovat sávitry a chtějí, jako je zvykem, ji oslavovat krásnými květinami, hm? voňavými květinami, tak se to je zvykem. No a tak. Nejvoněvější květiny jsou čampa. Hm? Čampaka. Když pojedete do Číny, tak tam na křižovatkách všude prodávají za 10 jen hm? takových máru či čampa. To si pověsíte do auta, celý auto bude vonět. Hm? Hm? Tak? chtějí natrhat čampaka. Ten čampaka strom, ten je vysoký, hm? tak jeden vyskakuje, vyskakuje a občas chytí něco, no ale nedosáhne. Druhý přítel ho poklepe na ramena, povídá, takhle se tam nedostanem, já se skloním, vylez mi na záda, no a pak můžeš natrhat a my půjdeme dohromady, všechny tři, uctívat cáza svatý. Tak dobrý, nastaví ramena, skloní se, jako včíkou uděláme to. <laughs> Jaký cvičení? Já, drahý. <laughs> Jste dobrý yogíni, můžete toto cvičení být ne jako já, ale záda jako stůl. No ale na to musíte cvičit čumpelíka, aspoň takových 20 let. No. A tak nastaví ty záda, on si na ně vleze. No a, ale Protože to není velké jogi, no tak je, není stabilní a, a spadne. To už se stává. No tak ten třetí přijde, ale výt. seď opři se mi o ramena, no, a můžem natrhat bez problémů. Hm? Musíš najít nějakou stabilitu, Já tě podepru, opři a můžeš natrhat, kolik chceš. No a tak Zase skloní jeden záda, opře se o ramena toho druhého, no a trhá, trhá, trhá, plný koš. No a z radosti všichni jdou uctívat bohiny moudrosti. A jaký to má význam? Kdo je ten, který trhá ty květy, kterými uctívají moudrost? To je samadhi. Ale samádhy se k moudrosti nedostane, pokud nemá, nestojí na zádech dělosti. No ale když stojí na zádech dělosti, tomu nestačí, musí mít oporu správného úsilí. No a tak se dostanou k moudrosti a všichni najdou v ní naplnění. Krásný příběh. No a tak to chodí, jedna síla nestačí, člověk musí vědět, jak je kombinovat dohromady. Hm? No a to přijde jedině dlouhou praxi. Hm? To se nedá naučit nějakou teorii, to se dá naučit pouze dlouhou praxi a trpělivosti. Hm? No. Tak jestliže to máme, no tak najdeme šestou sílu, a to je síla zvyku. Jestliže máme zvyk správného, rovnoměrného pokládání, tak. Jít do samady, jako jít domů, že nikam nepotřebujeme chodit, my už v tom žijeme. Hm? Jako v Číně je, všichni znají příběh šestý šestého patriarcha, hm? ten údajně o buddhismu nic nevěděl, hm? ale když Nesl pro matku, kterou živil tím, že sbíral dříví v lese a nosil je na trh prodávat. Když šel kolem chrámu, zaslechl letmo, jak tam dních vypráví, že vůžu čůr šenčíši, že člověk by neměl přebývat nikde a nechat spontánně vystávat mysl. Jenom to uslyšel, okamžitě se mu osvítil, aby všechno mu bylo jasné. On už byl v tom stavu. Neměl čas na blbosti, my strávíme většinu život blbostma. On neměl čas na blbosti. Čuky, Čuky, Čuk. Já jsem hodný krok, na hloukosti nekoukám, radši tady zatloukám. Ale to si hodný hovínku. No a tak... Prostě někdo to má přirozeně dáno, no ale takových lidí je málo. A pak, když byl v chrámu pátého patriarcha, tak patriarch mu předal svou misku a plášť, protože věděl, že spontánně pochopil. My můžeme pochopit spontánně a my můžeme pochopit dlouhou, dlouhou cestou očisty. No nakonec tež, i když je to dlouhá, dlouhá cesta očisty, pochopíme spontánně. No bez té dlouhé cesty očisty předem, která byla předtím, taky ta spontánní pochopení taky nebude. Hm? Protože to není pochopení správným nějakým rozmyšováním, myšlením, ale to je pochopení hlubokou intuicí. Hm? A ta hluboká intuice je založena na těch silách, které spolupracují. A zvykem ty spolupráce se to stane přirozený. No a tak jsme probrali šamatu, těch šest cil, Jestliže probíráme těch šest sil, stojí možná za zmínku též čtyři druhy. Yoga čára vysvětluje Avahana, taky krásný slovo v Jozef, Avahana. A znamená do slova transport. Ministerstvo dopravy. No jak dopravujeme mysl k objektu? První dva stupně cesty stápajaty, ty položení mysl, mysle na objekt a kon, hledání kontinuity mysle na objektu, to jsou bala a váha. My transportujeme mysl k objektu na základě síly, bala. No a v tom případě my nemáme samozřejmě uspokojení v tom, co děláme. Protože to je znak rozrušení hm? no a když není rozrušením, tak pak jsme ve stavu letargie hm? a meditace pro nás jsou muka, protože furt plítváme energii, chceme furt to chytit nějak, hm? ale silou to nejde. No postupem času to poznáme, že silou to nejde. No a tak začíná to, čemu se říká, který máme tež sanskritistu, To tomu se říká sačidra avahna. Čidra znamená mezera. Hm? My transportujeme mysl na oběd s mezerami. To znamená, s hm? No a to je od třetího stupně, to znamená, když meditující začíná pracovat s dělostí až prakticky do toho sedmého stupně, kdy se mi se úplně utěší ty, ty vrnky tam budou hm? dneska, jestli v Hongkongu tež, hm? v Americe dělají výzkum na univerzitách, hm? Dají vám různý elektrody tady po celém mozku, po celý hlavě a můžete vidět na, na tom screenu, na tojí obrazovce jak když se objeví nějaká mysl nebo jak se to tam hýbe takhle. No a tak když se člověk dostane do stavu samády, no tak to jde takhle, žádné vlnky už nejsou. No to už se dá dneska vědecky prozkoumat. Dejte Jobínovi elektrony na hlavu. A ta moudrost a ta koncentrace dělá ty vlky nenásilní, Jinak takhle. Jeho zrušení, samány. Brno hm? studovat vědecky. Ovlivní to stav lidského vědomí? Neovlivní. Stejně lidi budou. Jako dříve, budou být nelibost jako dříve. No, ale ta vědecký poznání tady je. Jak je příhodné no, se věnovat vědě, moudrosti a koncentraci. No, a když je jednobodovost, no tak ty vlnky ustanou, to je a váhana, když je jednobolovost, bez mezery. No a když je zvyk koncentrace bez mezery, no tak pak je anabroga manasikana, pak je pozornost bez jakéhokoliv úsilí. A to jsme řekli, to je jako ten afgánský kům, Ten vycítí sám, co člověk potřebuje. No a tak jsme probrali šamatu. líp to vysvětlit neumím. No a teď můžeme jít zpátky k textu a tentokrát můžeme se zabývat tím, Komentářen. Ty čtyři cvičení už známe, hm? je třeba si je zapamatovat. Jestliže si je zapamatujeme, o to líp. Hm? To je obsah vlastně pána Sutry a ten obsah je stejný víceméně až na tu poslední část, v tomto textu je jiná ale jinak je to stejný, ale vysvětlení je jiný. To je to zajímavé na buddhizmu. My můžeme stejné věci vysvětlit jinak. Oba aspekty jsou správní, oba aspekty nás poučí, ale my můžeme vysvětlit jinak. To je ta krása svobodné mysli, Stejnou věc může vysvětlit jinak. A to je přesně budovou učení. V, v různých situacích on vysvětluje jinak. Podle toho, jak se to hodí. Teď už skoro čas je pryč, tak já vysvětlím ještě jeden krásný příběh. A zítra se pustíme do textu. Hm? Ten příběh, ilustruje, hm? jak je třeba poznat věci. Hm? V komentářích k Damapadu je příběh, že tři žáci pod stromem. V Vénu v Rajgír, v, v bambusovém háji, kde Buda přibývá. Sedí pod stromem a naslouchají v budově, vozpramě. Jeden se nehne z místa, jeho tvár začne zářit tam jsou vlastně čtyři žáci. Hmm. Druhý během toho projevu furt chytá větve z jedné větve na druhé. Hmm. Třetí hmm. hrabe pěstí v zemi. A čtvrtý hrabe prstem v zemi. Hmm. No a tak Buddha vypráví. Oni se rozejdou. No a Ananda, který nesmí zmeškat ani jeden projekt Budhy, se ptá buddhy, proč tady tak rozdílné reakce. Jeden poslouchá, ani se nehne, se tvářící tváří, druhý furt se chytá větví, třetí hrabe pěstí, do země. Čtvrtý, se hrabe prstem do země. Proč je to tak? Hm? Buda říká, ten první, ten naslouchal samády a dosáhl přímé vize. Ten druhý, halt, v mnohých minulých životech byl v opice. Hm? No <laughs> ty zvyky Halt mu zabránili, aby pochopil ten význam, no a tak Halt ještě nemá ty předpoklady. No ten třetí, ten v minulých životech, byl mnohokrát prase. No a tak Halt to měl s koncentrací těžký. No a ten... Čtvrtý ten byl mnohokrát v minulých životech žížala. No a tak Hal to taky nepochopuje. No a tak je to s námi. My jsme produktem našich zvyků. Nakonec pochopíme. No ale pro někoho je to... Bude to těžší, protože má ty zvířecí zvyky nebo Ďábelské zvyky, jich má příliš moc. Někdy druhý ty zvyky má nějak vyčištěný, na no ten pochopí ten význam a může se na něj koncentrovat. Proto, když chceme v komentáře, když budá, budových rozpravách mnozí dosáhli hned během rozpravy dosáhli probuzení a staví Arhata. Proč? Protože poslouchali v samádhi. A tím pádem ten význam a to, co slyšeli, se stala jedna věc. Proč? Protože měli přirozenou schopnost položit Mysl rovnoměrně v plném utišení na ten význam. No a to byla tradice v Indii. Ta tradice Bubok bohužel i dneska už pomalu, pomalu mizí. Ale. Najdete ještě lidi v Jižní Indii, kteří si můžou zapamatovat dvě, tři védy, nebo v Borně lidi, kteří si můžou zapamatovat celou Bajmanikája na spomněť. Tady máte jenom první díl. <laughs> první díl, to je jenom tretinka, ale oni si můžou zapamatovat, celých 152 na naspaměň, jak je to možné. Naslouchaj samády. No a ty sutry jsou tak upraveny, ty dali dohromady samozřejmě mnější, ne? jsou tak upraveny, aby je člověk mohl zapamatovat, protože se to opakuje stále. No a... Takže ve staré Indii ta schopnost položit mysl rovnoměrně na oběd, to byla část vzdělání. Museli se učit na spomín. Plné koncentraci. No a ta tradice pomalu vyznívá, a proto svět je čím dál tím roztěkanější. A roztěkanost je přirozenost. Co se dá dělat? My jsme všichni produktem zvyku a prostředí, ale je třeba to proniknout, jaké zvyky. Jsou dobré, jaké zvyky jsou špatné. A držet se dobrých zvyků, pak meditace nebude tak těžká. To je význam jogy. Tak to dnes to stačí. Příliš mnoho informací vede k hm? Já už jsem zapomněl. <laughs>